Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alamin Və salat və selamu ələ eşrafil əmliyəin və mürsəlin Seyyidina Muhammedin və alə əlihi və sahbəhi əcma'in əmma bəəd Elmin, yani Allah korkusunu, haşyəni, gərəktirməsi Bunun tələflərindən altıncısı Ən yani insanın bilməsi ki, günahların ləzzəti onun ağrılarına, acılarına nisbətdə bir şey deyildir. Wa <gülüyor> huwa anna ləzzāqəz-zunūb lā nisbata lahā ilā mā fīhā minəl-`ālām. Wal-masāsidə al-battə fa-inna və oqlu və ələmuha ad'aq və, və lihə və qil Günahların ləzzətlərinin onda olan ağla, ağrılarına nisbətdə yəni, müqayisə oluna bilməz Yəni, günahların acısı, ağrısı, fəsadı daha böyükdür Ləzzəti tez qurtarır Amma onun cəzası, ağrıları isə bundan qat, -qat üstündür, böyüktür. E, və buna görə də deyilmişdir ki, inna السَّبْرَ عَلَى الْمَعَاسِ اَهْوَلُ مِنَ السَّبْرِ عَلَى عَذَابِ اللَّهِ Asiliyə səbr etmək, günaha səbr etmək, Allahın əzabına səbr etməkdən daha asandır, daha yüngüldür. Asiliyə səbir etmək əzaba səbir etməkdən daha asandır. Vaqilə rubbə şəhvatin sa'a aw rətə huznan təvila. Bir anlıq şəhvət insana uzun uzadı hüzün, kədər bağışlamışdır. Va məfi zunub minə ləzzat kama fi al-ta'am al-tayyib al-masmum min al-ladhza yani gunahlarda olan o lezzet yaxşı yeməkdə olan zəhərlı yaxşı yeməkdə olan ləzzət kimidir zəhərlənmiş yaxşı yeməkdir ve o yeməkdə olan ləzzət kimidir fahiya magmura bima fihi min al-mafsada wa mu'assir wa ladhzat kə o ləzzəti t-tə'am fa hu zəhər yəməyin içərisindədir və eyni ilə də günahın ləzzətinin təsiri zəhərlənmiş zəhər qatılmış yəməyin ləzzətinin təsiri kimidir alləzî fîhi minə s o yeməkdə elə zəhər ola bilər ki insanı uzun uzadı xəstə saxlasın və yaxud da öldürsün birbaşa. Və minhəhuna yü'ləm ənəhu lə yüqsiru ləvzəti zunum illə mən hüvə cəhilun bihəqiqəti avaqibihə. Və bütün bunlar bilinəndən sonra günahların ləzzətini üstün tutan bir kimsə o həqiqətdə O cahil bir insandır, yəni o günahın aqibətini, son nəticəsini, mahiyyətini bilməyən bir kimsədir. Kəməllə yuqfir əklət-dağamil məsmuhum liləzzəti illə mən hüvə cəhilun bi həlihi. Necə ki, zəhər qatılmış yeməyin ləzzətini onun halını bilməyən bir insan üstün tuta bilər və yaxud da ağlı yoxdur. Varaja'ahu al-takhallus min sharri bi-tawba ta aw 'afn aw ghayr zalika ka-raj'a'i akil al-ta'am al-masmum insan ki yani gunah və ve günahşlir zaman tövbe ilə və ya hut bağlanmaqla qurtarmaq istəyir o gunahın şərlindən. Onun misalı O, zəhərli yemək yeyən insanın misalı kimidir ki, onun zəhərini, zəhərli yemək yeyir və sonra müalicə ilə onun zəhərindən qurtarmaq istəyir. Bilə-bilə zəhərli yemək yeyir və sonra müalicə ilə onun zəhərindən xilas olmaq istəyir. Və, -humqi və bu da axmaqlığın ən son dərəcəsidir. Axmaqlığın ah, və cahilliyin Və qadr <feyat> lə yətəməkkənu minət təxallusu minhü bilkulliyyə Yəni, ola bilsin o insan tamamilə ondan xilas olabilməsin Zəhərliyim əkiyir, sonra istikmalici olunsun Və zəhər onu bir başa öldürür Və qadr lə yətəxallasu minhü təxallusan təmmən fəyətul maraduhu Və ölməsə də xəstəliyi çox uzun uzadı çəke bilər Və kəzəlikəl müznib Qalə yeddə iṭd la yətməknu min Beləliklə də günahkar insan da, günah işləyən insan da belədir. olabilsin, bilsin tövbəyə olmasın. Tövbə etməyə imkan olmasın. Və inna man vaqa'a fi zəmbin təcərrə, alə umrihi və hāna aləyhi xawdu zunub. Əgər bir insan günaha düşərsə və sonra başqa günahlara da cürətlənər və günahlara onun düşməsi asanlaşar. Və o günahdan ayrılması ona çətin olar. Və buna görə deyilmişdir ki, min uqubatid-dambi az Günahın cəzasındır ki, ondan sonra başqa günahın gəlməsi. Günahın cəzası o günahdan sonra başqa günahın gəlməsidir. Və qat dəllə buna da Qur'an bir neçə yerdə dəlalət etmişdir. وَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ تَابَ مِنْهُ فَقَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَوْبَةِ النَّسُورِ <نَصُرًا> Yəni, fərz edəkidir o insan, tövbəyə müvəffəq oldu. Yəni, ola bilsin tövbə etsə də, o səmimi tövbəyə müvəffəq olmasın. Hansı ki, təmami o günahın tam şəkildə izini silə biləcək tövbəyə müvəffəq olmasın. وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُقَاوِمُ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَ بِالْمَعْصِيَ مَا فِى تَوْبَةِ النَّصُوحِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى النَّدَمِ وَالْحُزْنِ وَالْخَوْفِ وَالْبُكَى Ve deyək ki, o insan yine semimi tövbeye mehver olur. Lakin onun o aslikte takdığı o lezzet, o semimi tövbede elde ettiği peşmançılıkla, hüzünlən, kədərlə, qorxu ilə və ağlamakla yəni, müqayisə olunabilməz. Və buna görə də Hasan-ı Rübas rəhimi Allah deyir, Tərkü zəmb əysəru min tələbi təvbə Yəni, günahı təlkələmək, tövbəni tələb etməkdən, tövbə etməkdən daha asantdır. Və, və yəqfil müzdə imə mə fətəv fə həl iştəqəlihi bəzlub minəl ə'məli s-salihə əlləti kənə yümkünuhu təhsilu dərəcəti bihə. Və bundan sonra günah işləyən insana günah işlədiyi zaman onun ötürdüyü, günahla ötürdüyü o salih əməllər ona kifayətdir. O salih əməllər vasitəsi ilə böyük dərəcələri əldə edə bilərdi və ondan məhrum olması Yəni, onun nə qədər pis olmasını üçün, günahın nə qədər pis olmasını bildirmək üçün kifayətdir. Və qəd iftələfən nəs fəl-təyib həl yümkün əvduhu ilə məkən əlihi qəbul-ləl-məsiyyət Və insanlar, alimlək ixtilak edirlər ki, tövbə edən insan tövbədən sonra günahdan əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilərmi? E, i̇ki görüşü var və o görüş ki, bilməz, bunu Əbu Süleyman Darani və başqaları deyir. Və qədər ki, ihtilaf fi təvbə ida Və həmçinin yenə ihtilaf edib, bəlkə təvbənin şərtləri tam şəkildə olarsa, yenə qəti şəkildə demək olarmı ki, onun tövbəsi qəbul oldu Və al-qazi Əbu Bəkr və qeyr-i min al-mutəqəllə alə annahu la yuzam. Qazi Əbu Bəkr və başqaları kelam əhlindən deyirlər ki, yəni təvbəsinin qəbul etmək olmaz. ولكن اكثر اهل السنه والمعتزله وغيره على انه يقطع بطابولها لكن اهل السنه تنخو دير كي اگر شقتل تام شکیلده اولوبسا توبغاني او گوناح باغيشلانير وا ان قتتيره انه افي عنه من غير توبه اگر onun توبəsi tövbe etmeden agar bagishlanibsa fa imkan edalikə ya təkfir etdir, yəni təkfir, yəni kəffarə ilə, yəni kəffarə deyil, zaman, yəni müsibətlərlə, dünyada başina gələn müsibətlərlə, qəbr əzabı ilə, bərzaxdakı dəhşətlərlə və həmçinin qiyamətdə olan dəhşətlərlə onları hiss etməklə bağışlanıbsa, və nəhvu zalik fə la yastari bu aatil umur min al-alam və şada aḍa'f burada şeyx bildirmək istəyir ki, Yəni, bəzən də ola bilsin, tövbə etmədən də müəyyən bu müsibətlərlə, başına gələn ağrılarla da yəni, günah bağışlansın. Lakin ağıllı insan heç vaxt şək etmir ki, o qəbirdə baş verən ağrılar, əzablar və sonradan onun hiss etdəcəyi dəhşətlər o günahda aldığı ləzzətlə müqaq qat artıqdır. Və inu fi anhu bi ghəyri <coughs> səbəbi min həzi əsbəb əl-mükəffirəm. Ə, yenə fərz edək ki, ə, bunlar heç bir səbəb olmadan yenə ə, bağışlansa Fə inəhu ləbuddə ən yəlhəqə uqubət kəsirə Yenə o insanın başına bir çox cəzalar gəlməlidir Minhə mə min thəvabil mühsinin Və onlardan biri də ə, mühsinlərin əldə edəcəyi səvablardan məhrum qalması Və inə Allah tealə və inə əfə anid müznib فَلَا يَجْعَلُهُ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا <feyi> الصَّالِحَاتِ Allah-u Teala günahkarı effetse böyle, yani onu iman getirip salih amel işleden insanlarla beraber tutmur. Necə ki Allah-u Teala Casiya Suresi 20ci ayda buyurur, اَنْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَحُ السَّيِّعَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُه yəni günah işləyən, pislik edən insanlar, yəni elə güman edirlər ki, biz onları iman gətirib salih əməl edən e, eden insanlarla bərabər tutacaq onların həyatını və ölümünü, onlar necə nice pis sökmü sürürlər. Ve lihada qala bazı sələf, əddə ənəl-müsiyyə qəd ufiə anhu, əleyhsə qəd fəətəhu thəvabül-muhsinin. Və buna görə sələflərdən biri deyir ki, yəni hesab edək ki, Her yani, günahkar, pislik gedən insan əf e, olunmuşdur. Lakin o muhsinlərin savabından məhrum olmamıştır Velav la enna Allahu Taala radda ahla al-janna kulluhum mimma hasal lahum min al-manasil la taqatta'at ashabu al-yamin hasrata in ma imkan musharakatihim lahum fi a'malihim. V bunu görə olduğuna görə e, Yəni, sağ tərəf sahibləri Muqarrabunların Yəni, onlardan yuxarda olan Kimsələrin sabablarına Onlar elə bir qiftə edəcək Və onlar da ona şərik Olacağını bildikləri halda Dünyada onu edə biləcəkləri halda Etmədiklərinə görə Yəni, həsrət, peşmançılır çəkəcəklər Və bimmə qəd Və qafı aleyhi və rəvə Məni dəlik ən və Abdullah ibn-i sələm Və yəşəllə hədə Abdullah ibn Umar <gülüyor> الثابت في الصحيح الحديث ان نجوى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حسن حديثه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيرور إذا كان يوم القيامه دعا الله بعبده خيض عليه كان ف او كفانا فيقول الم تعمل يوم كذا وكذا ذم كذا وكذا قيامه في اولو زمان الله تعالى قلنه شاغار وون لا تقعار ve ona deyr ki sən falan günü falan falan falan günahları etmədim ve yaqulu belə ya rab deyr ki bəli ey rəbbim etdim fe yaqulu inni feenni qat settertu aleike fi dunya va qat zalika leke elyum hemen bu günahlar dünyada ikən örttüm və bu gün isə səni bağışlayıram ve haza kullu fi haqqi men yuridu llahu en yahqu va anhu bütün bunların hamısı o kimsa haqqındadır ki Allah təala onu Əf etmək istəyir, bağışlamaq istəyir. Fəməzzan nubi onda başqasının barəsində zənn necə olmalıdır? Və buna görə Həsən Anbasırdan gəlmişdir. İlə əradə Allah ən yəstur alə əbdi yəvməl qiyamə, arahu zunubəhu. Allah-u qiyamət günü qulunu örtmək istədiyi zaman günahlarını ona göstərər. Özü ilə onun arasında Qumma ghafara ləhu, sonra onu bağışlayar. Ve ləhədət kəhəna eşhərul qavlayn, anna hədəl hükm amm fî haqd-i təibi və gəyrihi. Və buna görə daha məşhur olan görüş olur ki, bu, təvbə edən və etməyən həqqindadır. Və qadzəkər Əb-i Süleymən dəməşqən əksər vəmə vəhədə umum hədəl əhədət Yəni bu hadislərin ümumi niyyəti dəlil gətirmişlər və həmçinin ayə ilə təsəsur açdıq 19-cu ayə Allah təala buyurur və yekuluna ya vaylətən ma li hada lkitab la yugadiru sagiratan və la kebiratan illa ahsaha və qiyamət günü əməl dəftəri qoyulduğu zaman Yəni, günahkarlar orada əməlləri gördükdən sonra qorxacaqlar və deyəcəklər ki, vay, bizim halımıza, nə olub bu kitaba? Nə olub bu kitaba? O kitab nə kiçiy, nə də böyük heç bir günahı nəzərdən qaçırmadan hamısını sayaraq qeyd etmişdir. Onlar etdiyi bütün əməlləri əməl dəftərində yəni, hazır görəcəklər. Həsən Urbasr edək, ənə usulə ənəl-rədi rüznü, thumma yəkub həl yumhə min sahifətiyi Ona sual verirlər ki, yəni bir insan günah işləyir, sonra tövbə edir. Yəni, o onun səhifəsindən silinirmi? Qalə, lədunə ən yuqifəhu aleyhi. Deyir ki, yə, ona göstərilmədən yox. Thumma yusələ onu sonra onun haqqında sorulacaqdır. Sonra Hasan Urbasır rahiməullah ağlayır. Ve qala, ləvü ləm tebkil əhya min dəlikəl məqam, ləkəni yəhqqü lənə -na annəbkiyə fənutu iləlbükə. Əgər dili insanlar e bu məqam üçün ağlamırlarsa, yani bizim o məqam üçün uzun uzadı ağlamağa ihtiyacımız var və buna layiqik. Ve dəkər İbn-Əbid-Dünyanın bazı sələf, İbn Abuddin ya, bəzi sələflərdən, sələflərin birindən rəvayət edərək deyir ki, mə yəmurru aleyyə əşəddə minəl həyəyi minəlləhi azə və Deyir ki, mənə ən ağır gələn Allah-u Teala'dən həyə etməyimdir. Yəni, o günah etdiyim zaman, işleddiyim zaman, o xatırlamağım, o həyəni. وَفِالْأَثَلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي رَوَىٰ أَبُ النُعَيْم وَغَيْرِ مِنْ عَلْقَ مَرْ Əsvadıyə ziddən digər rəvayətə görə ləm məhdudi ölüm ayağında ağlayır fəqilə qilə lahu mə hədəl cəzə və ona deyilir ki yəni bu ağlamaq nədir nə ne qədər sən yani, özünü yorursan qələ məli la əcza və men əhəq bi nə üçün mən ağlamayım və mən buna daha layiq deyiləmmi vallahi lə u'tītü bil məğfirətə minəllahi əzza və cəll ləhəmnəl həyəu minhu mimma qədə İnna rəculə və, və o da deyir ki əgər mən bağışlansam belə yəni Allah Teala tərəfindən mənə məğfirət hasil olsa belə ə, etdiyim günaha görə o həyə məni düşündürər məni dərdə salar inna rəculə ləyəkunə beyne ki bir insan başqa birisi ilə Başqa insan arasında müəyyən günahı olur e, və ona görə etdiyi günahını balaca bir günahına görə ondan utanır, həyə edir hər dəfə xatırladığı zaman, yəni insandan utanır, gördük insan, yəni Allahdan nə qədər yəni, utanmalıdır. وَمِنْ هَذَا قَوْمُ فَضِيلِ مِعَادٍ وَوَسْوَسَ وَوَسْوَسَ أَتَا مِنْكَ وَعَقَبَتِ الْمَصُونَاتِ أَنَّ الْآلامَ ذُنُوبُ وَمَشَقَّتُهَا وَشِدَّتُهَا الَّتِي تَزِيدُ عَلَى لَذَّاتِ أَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ يَتَخَلَّفُ عَنْ أَصَاحِبِهِ لَا مَعَ تَوْبَةٍ يَنِي بُورْدَا يَنِي شَيْخ إِمْرَاجُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ دِقَّاتِ يُونِتْمَكِ إِسْتِيرِ كِي گُنَاحْلَرِنْ ÜЗَرِندَ اُلَانْ اَغْرِلاَر مَشَقَّتْلَر فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ وَاحِدُ مِنْهَا وَيَدْتَدْ هَذَا مِمَّا نَذْكُرُ فِي الْوَجْحِ سَوْيَوْا Bundan sonra bunun açıqlaması yenə də gələcəkdir. Və Allah-u Teala iştifadına gəssəyəm. Və sələməni, mühəmmədə və aləlihi